Промислова революція Промисловою революцією називають великі зміни в суспільстві, які розпочалися з використанням людьми, сили пари. У XVIII столітті суспільне виробництво в Англії почало перетворюватись із домінуючого сільськогосподарського з переважанням дрібних ремісників на промислове з великими фабриками. Ці зміни були викликані винайденням машин які виробляли товари швидше і з меншою собівартістю. Власники нової техніки наймали людей для роботи на цих машинах. Так виникали заводи і фабрики, а навколо зводились будинки, в яких жили робітники. Як правило, кілька підприємств розташовувались недалеко одне від одного, що сприяло утворенню нового міста. Нові машини Промислова революція розпочалась у 1760 році в Англії, коли було винайдено прядильні машини. Продуктивність їх була такою великою, що ткачі, які працювали вручну, не встигали за ними. З'явилась необхідність у ткацьких верстатах. Спочатку вони приводилися в дію водяними колесами, але в 1785 році англійський священник Едмунд Картрайт 1780, 43-й, 1823-й, винайшов ткацький верстат, в якому використовувалась сила пари. Сила пари Прості парові двигуни на той час уже використовувались для відкачування води з шахт. Шотландський інженер Джеймс Уатт, 1726-1819-й, удосконалив паровий двигун таким чином, що він міг приводити в дію різні машини. На початку 19 століття в різних галузях промислової Англії функціонувало близько 500 парових двигунів. Так, у перша людина одержала в своє розпорядження незвичайне джерело енергії, дешеве і ефективне, яке здійснило революцію у виробництві. Ілюстрації. Жіноча праця. Робота на фабриці найчастіше вимагала не стільки фізичної сили, Скільки вправності та вміння. З'явилися суто жіночі професії. І чимало незаміжних жінок самостійно заробляли собі на життя. Виходячи заміж, вони кидали роботу, щоб вести домашнє господарство. Томас Ньюкомен у 1712 році збудував перший паровий двигун для перекачування води. На прядці Дженні, винайденій у 1764 році, можна було одночасно прясти 8 ниток. У 1777 році у Шропширі в Англії було збудовано перший у світі металевий міст. Бавовно-очисна машина винайдена Елі Уітні в 1794 році, відділяла насіння бавовни від волокон. Поява таких локомотивів, як Дер Адлер у 1835 році, спричинила розвиток залізничного транспорту. Основні дати 1709 рік Абрахам Дарбі використовує для виплавки залізної руди коксівне вугілля 1764-й Винайдена прялка Дженні 1770-й Початок промислового виробництва «Бавовни». 1789. -й. Використання у виробництві парового двигуна. 1804. -й. Річард Тревітік будує перший паровий локомотив. 1825. -й. Відкриття першої публічної залізниці. 1820. -й. Зростання промислового виробництва в США. Потреба в сировині. Промисловості, яка бурхливо розбивалася, потрібно було залізо для будівництва машин, вугілля для роботи парових двигунів і гроші, щоб за все це платити. До 1750 року Англія стала першою в світі промисловою державою. Вуглевидобувна промисловість почала швидко розвиватися ще в 1709 році, коли Абрахам Дарбі вперше використав коксівне вугілля для виплавки заліза і залізної руди. Це було значно дешевше і ефективніше, ніж старий спосіб з використанням деревного вугілля. Для постачання парових машин вугіллям, а плавилень коксом було відкрито чимало нових шахт. Нові шляхи для транспортування нових товарів потрібна була реконструкція старої транспортної системи. З 1750 по 1830 було прокладено кілька каналів, які з'єднали між собою найбільші міста і річки. Більшість доріг була в жалюгідному стані. Але в 1804 році Річард Тревітік збудував перший у світі паровий локомотив. І в 30-ті роки 19 століття в Англії розпочалось бурхливе будівництво залізниць, а невдовзі вони буквально оплутали Європу і Північну Америку. До 1870 року у цих країнах практично між всіма великими містами існувало залізничне сполучення. У Бельгії, Франції, Німеччині та США індустріалізація почалася в 1815 році. На початок ХХ століття Німеччина і США вже випередили Англію за обсягом виплавки сталі. Розвиток ділової активності Нові машини виробляли товари швидше і з меншими витратами. Власники фабрик і шахт одержували величезні прибутки, частина з яких витрачалася на придбання нових верстатів і машин, завдяки чому створювались нові робочі місця. Банки надавали промисловцям величезні кредити, використовуючи гроші вкладників. Ці засоби йшли на будівництво, заводів, фабрик, офісних приміщень і житла. Нелегке життя Для багатьох простих трудівників робота на фабриках і шахтах була важкою і небезпечною. Чоловіки, жінки і діти працювали по 13 і більше годин на день часто одержуючи за це мізерну платню. Чимало робітників до прийняття законів про заходи щодо безпеки праці калічило чи вбивало під час роботи на верстатах і машинах. Міста швидко росли, часто без будь-якого плану забудови. Це призводило до того, що чимало кварталів лишалося без чистої води і каналізації. Такі хвороби, як холера і туберкульоз – спричинені вживанням неякісної води чи надмірним перенаселенням. Поширились по країні, від цього помирали тисячі людей. Важкі умови життя часто призводили до соціальних заворушень і навіть повстань. Профспілки З часом було прийнято закони про скорочення робочого дня і заборону дитячої праці. Профспілки, які спочатку були під забороною, Боролись за підвищення заробітної плати та поліпшення умов праці. Згодом вони домоглися до задоволення цих вимог, а також обов'язкового навчання у школах для всіх дітей та поліпшення побутових умов. Нові закони давали можливість профспілкам контролювати будівництво фабричних і житлових приміщень. Два боки медалі. З початком промислової революції – у міру того, як люди залишали сільську місцевість у пошуках роботи, міста бурхливо росли. У ХХ столітті процеси індустріалізації охопили весь світ. У наші дні світова економіка більше орієнтована на виробництво промислових товарів, хоч деякі країни Африки та Південно-Східної Азії досі лишаються аграрними. Щоправда, у високорозвинутої промисловості є й зворотний бік медалі. Це і забруднення довкілля, і виснаження світових запасів корисних копалин, таких як кам'яне вугілля і нафта. Для розв'язання цих і багатьох інших проблем, породжених індустріалізацією, створюються нові технології. Іллюстрації Розвиток промислових регіонів Нові фабрики споруджувались поблизу каналів та залізниць, оскільки це спрощувало транспортування сировини, матеріалів і готової продукції. Фабрики були оточені рядами будинків, у яких жили робітники. Не тільки міська влада, а й деякі промисловці будували інфраструктуру. Однак більшість промислових районів перетворювалася на нетрі. Де не було елементарних зручностей. Брунель. Англійський інженер ісламбард Кінгдом Брунель 1806-59 будував залізниці і мости, а також споруджував найбільший на той час кораблі в світі. Дитяча ПРАЦЯ у 18 та XIX століттях. Власники фабрик і шахт брали на роботу дітей, багатьом з яких не виповнилось і 10 років. Їм доводилося працювати повний робочий день у небезпечних та шкідливих умовах. Але на початок го століття в більшості промислових країн дитяча праця була заборонена.